grešimo kako najčešće grešimo tako što ćemo praznik praznovati, ali nekako izvan našeg života, odvojivši neko slobodno vrijeme i dobivši neke takozvane slobodne dane na račun nekog praznika. Kao neki zatvorenici koje to puštaju sa lanca dan ili dva, tri ili četiri, malo da se protegnu i onda opet da se vrate sami sebi lanac da stave i da nastave sa robovanju. Robujući. Г греху, robбуti страстима, robбуci духу ога света, robбуci sмty, Mireчи се са Н i robбуti konачno, Он старомоввинявом robу, koje samo себе, Svojom gordošću zauvijek okovao, dakle robujući satan. Tako se ovaj praznik, braće i sestre, ne praznuje i ne može praznovati. Nažalost, mi najčešće, ne znajući sa kim imamo posla, upravo to činimo. Angeli, tačnije angel, po predanju sami Serafin, načalni angelske vojske Gavril, javivši se angelima, a poručujući nama, braće i sestre, izgovoruje vrlo jasno uputstva, vrlo jasna, ko ima Uši da čuje, može da čuje. A evo šta je Gavriju poručio prvo pastirima, pa onda svima nama. Ukazujući u isto vrijeme kako treba raznovati ovaj praznik. Zapravo koji je smisao ovog praznika? Rođenja gospodina. I gled, anđel gospodnji stade među njih, stade i među nas, braće i sestre, i slava gospodnja obasja ih i ispuniše se strahom velikim. Ovom praznovanju mora, braće i sestre, da prethodi strahopoštovanje. Раsti ого празника mora да предходи страх Господні. Сравий, очищуютьчи, отражнюйте страх Господні. Важно je празднова брачої сестре, ого празника, а кому страх nije предходи. Ниšто od тога, то to je само глума, нема радостсти. Уди у срце крозоне искревелене на висо крозоне монтиране осмехје крозоне наводно раскошно и праздничне трпезе уди у те украшене домове проби се кросу лажну музику и тогажно весеље уди кроста устав Lažno nasmijana, dođi do srca i tamo ćeš naići na plać, na vrisku, na kuknjavu, na mrak, na tugu, na očajanje. Tako praznuju svi oni braći i sestre koji ovom prazniku ne privaze sa strakom. Veliki, a na žalost takvi smo i zato ne razumijem ovaj praznik onako oholo ulazimo u njega kao da se ništa posebno ne dešava gde ćeš za Božić tamo, ovamo, vuda, onuda kao bez glave ni znamo šta je Božić Mi znamo šta se dešava, a eto nekako se osmijelili, pa to Bož praznujemo. Bez boga straha, bez boga poštovanje, bez ikakve svijesti, braći i sestre. A valjda nema ništa o i grđe, nego praznovanje Božića bez straha, bez vjere, bez svijesti. To su stravične scene, braći i sestre. Zaista stravične. Ali pošto smo okruženi, njima mi smo se nekako adaptirali, pa to danas nije ništa strašno. I dolopoklonici slave Božić, nepokajani grešnici, bludnici, razbojnici, lopovi, nasilnici, preljubočinci i svi drugi, Ne nepokajani grešnici slave Božić. Možete zamisliti tu bruku i tu bijedu i tu sramotu. Bez ikakvog straha. Kao da se ništa strašno i veliko nije desilo. Zato crkva, majka crkva, ne dozvoljava da njena djeca Prave takve greške. Djeca, braćo i sestre, koju crkva rađa, ne žive tako, ne ponašaju se tako i ne praznuju kao djeca ovoga svijeta, kao djeca tame, kao djeca ponoći mračne. Slave potpuno drugačije. To veze nema, braćo i sestre jedno sa drugim. I crkvo uvodi svoju djecu u tajnu praznika. Kako? Evo kao danas kroz ovu liturgiju. I ne samo kroz ovu nego kroz čitavo vrijeme ovoga posta. A posebno ove dane pred praznstva uvodi nas, objašnjava nam šta se zapravo dešava i šta i zbog čega treba da imamo veliku rad Provlačeći nas, braće i sestre, kroz poganj velikoga straha. Svi oni koji se lažno raduju, braće i sestre, da se nađu pred lice Marhangela Gavrila, kako su se pastiri našli pred njim, to bi sve popadao, to bi sve pomrlo. Od sile, ja kaže obasjaj nebeska sile. Kaže, i anđeo gospodnji stade među njih, među one koji navodno slave. I slava gospodnja, obasjaj, to je braću i sestre, neuporedivo snažnije obasjanje nego da ti munje udari ispred nosa. Neuporedivo veća sila i neuporedivo veća slava. I ispuniše se strahom velikim. Kaže sveto evanđelje. Veliki strah. Dovoljno o njemu. A posluje toga Kad je strah već ušao u njih, veliki strah, Arhangel im govori, ne bojte se. Veliki strah, očišćujuće dejstvo, zumirana pažnja, nema nikoga, braće ništa ne znamo. Imamo samo silu nebesku Imamo serafimsku silu pred nama, pazite, onda pred pastirima danas pred nama, či nema nikoga. U svjetlosti te sile svaka druga svjetlost ne staje, nema je, braći i sestre, nema nikoga. Samo angel pred tobom i sila nebeska. I njegove riječi. mnogo važno. Ako prođemo kroz ove iglene uši, prošli smo. Ako ne prođemo, zaboravite, vjerujte, ništa od ovog praznika. Samo bjeda i bruka. Ne bojte se. Dakle, ako smo stali pred licem svetog angela, a jesmo... Ako smo se ispunili strahom velikim, a nismo, čujmo ove riječi, braći i sestre, sa nadom da će Gospod pomoći nama ovako bijednim i nespremnim, malo umnim, da će pomoći, da će izliječiti, da će svojom svemogućom silom i nas ovako bijedne i nemoćne, Ipak prihvatiti i uvesti u polje ovog praznika. Ne bojte se, jer vam evo javljam radost veliku, koja će biti svemu narodu, svim narodima, svim pokolenjima, braćo i sestre, dakle i nama. Javljam i vama veliku radost, kaže sveti erhangel Gavril. Evo baš simptomatično, jedan brat izrađe iz crkve. To su, braći i sestre, užasne sceni. Javljam radost veliku i čovjek izlezi iz hrama pred licem angela i ne moramo ga znati koji je odakle ali znamo da je njegov život ispunjen tugom da u njegovom životu nema nikakve radosti samo patnja i prijetnja vječnoga ognja i vječne neradosti nego muke Neka bi Gospod njemu i nama poprostio i dao pokajanje. A u čemu se sastoji ta velika radost, braći i sestri? Jer vam evo javljam radost veliku koja će biti svemu narodu i svima narodima. U čemu se sastoji ta radost? Evo, ahangel, odgovara pa kaže Jer vam se danas rodi spas koji je Hristos Gospod u gradu Davidov u gradu bitovjem Mi praznemo braće i sestre praznući Božić praznujemo rođenje, spasitelja. Rodio nam se spasitelj, došlo nam je spasenje. Hristos, Gospod, Sin Boži, dolazi, braći i sestre, da pomogne. Dolazi da se useli u naše živote. Dolazi da nam pomogne. Nemoj da ga praznoješ pogrešno. Nemoj da odvajaš svoj život od njegovoga do vlaska. A to uvijek činimo kad svoje živote odvajamo, uzevši samo dan, dva, slobodno da odpraznujemo i onda se opet odvajamo od njega. Ne može tako, braći i sese. Pa nije on zbog toga došao. On je došao da u zemicu tvoga života. On se ne boji ni tvoga problema, ni jednog tvog neprijatelja. A po najmanje Onih najvećih i najlučih neprijatelja, od kojih se toliko plaši svaki čovjek, da ih je nekako potisnuo i istisnuo i svijesti. To je grijeh, smrti i džavu. Pogotovo današnji čovjek uopšte ne računa na tu silu protiv nju. Protiv grijeha malo ko da se boli. Evo smo ga digli i postavili na... Mjesto vrline, pa što silnije griješimo, čini nam se da sve raskošnije živimo. O smrti više niko ne razmišlja. Umiruju ljudi na najtužnije moguće načine, potpuno nespremni. Umira da nije ni pomišljala na smrti, da nije ništa uradio da se izliječi, da se spase, da život večni zadobije. I potpuno zaboravio i na prvog neprijatelja, na satanu i na njegove pomoćnike, demona. A on, braćo i sese, dogazi da te podsjeti, da imaš problem, da ti je potreban spasitelj, da sam ne možeš, da je on zbog tebe došao da spasavam. Tebe, tvoju porodicu, tvoj narod i čitav ljudski rod, sva pokoljenja. Zato, braću i sestra, nemojmo ovaj praznik da praznemo kao svijet, nego otvorimo svoje rane. Znate, primimo gospoda u svoje živote, sa svim našim problemima, u duhu pokajanja, ne ono onje je kriv gospode, njega gospode treba kazniti njih treba spržiti obnje ja sam gospode kriv ja sam grešnik i to ne bilo kakav nego prvi od svih i kao prvi od grešnika prvi te i dočekuje ja gospode imam problem moj problem je najveći najgoriji Moja bolest je najveća, najteža. Meni prvom dođi da pomogneš. Pa se grešnici i bolestnici utrkuju, braći i sestre. Ko će prvi da se kosne kolijevke vitlejemske? U vitlejemu nema pravednih. U vitlejemu nema zdravih, braći i sestre. Nema bolestnih zapravo. Poprosite, nema zdravih. U mišljima zdravljima. Evo pitate danas čoveke, vitleje, ona pojma šta je. Ili zna u nekom turističkom kontekstu. Znamo za političke centre, vojne centre i modne centre. To su naše interesovanja, velike presonice. Prestonice sujeve I oćemo, kako kaže Cijenjeni Arhimandri Trafajl Kareli Oćemo od Sodoma, braćo i sestre Da napravimo prestonicu Elvite Oćemo ispod mrtvoga mora Da ga dignemo I da Sodom bude Naš glavni grad A na Zaboravili Pravednici Umišljeni I oni koji su umišljeno zravi, a i ne može drugačije ni biti, ali zato danas trče ka vitvemu, braće i sestre, grešnici i teški bolesnici, gubavci, prokaženi, nijemi, mutavi, gluvi, slijepi, hromi, suvi, džavoimani, grešnici, Brudnici, brudnice, narkomani pokajani, pijanice, razbojnici, ubice, svi oni danas trče ka vitlejemu da dočekaju onoga koga Arhangel najavljuje. Jer je najavio kao veliku radost i kao velikog spasitelja, jedinog spasitelja. Pri tom, Gospod je udesio da ne moramo da trčimo od budve do vitleje, nego da trčimo u naše hramove, braće i sestre. Jer pravoslavni hramovi, oni jesu mistični, tajanstveni vitleje. U našim pravoslavnim hramovima, mistično, na svakoj svetoj liturgiji, rađa se Kristus. Arhangel Gavril kaže... Javlja vam radost veliku, služite se sve ta liturgija danas. I evo je služimo, braći i sestri. A znak u redu, sveti Serafime Gavrilovi. Uplošeni smo, veliki je strah u nama. Zboriš o velikoj radosti. Zboriš o rođenju, o vitvejemu, o spasitelju, o Hristu Gospodnjem. Daj nam i znak da ga prepoznamo. A Gavreuk kaže i odgovara, ovo vam je znak. Obratite pažnju, braći i sestre, ovo su ozbiljne stvari, ozbiljne riječi. Ako ih ne čujemo, teško nam. Ovo vam je znak. Naći ćete dijete povijeno gdje leži u jaslama. Jaslevi trojemske, braće i sestre, i dijete povijeno. Bol u pelenama. To ti je znak, to ti je spasitelj, u njemu ti je radost, u njemu ti je život, on ti je put, on ti je istina, on ti je život. On je sin djeve, ali ne zaboravi i sin Boži. Njegov dolazak u prostor i vrijeme i u ljudsku prirodu, braći i sestre, Jeste moćni praznik, to je vaselenski praznik, vaselenska svečanost. Za sva vremena, on se, braći i sestre, nikad više neće odvojiti od ljudske prirode. Jednom za uvijek i jedan za sve, ali samo za one koji ga budu primili, braće i srste, i koji njegovo rođenje budu praznovali neuporedivo više, pazite, neuporedivo više od svoga rođenja i od rođenja svoje djece, jer i ti i tvoja djeca nisu se imale rašta rađati da se on nije obaprotio i rodio radi tebe ovi braći i sestre, bila grobnica. Jedna velika kosmička grobnica u kojoj se ljudi rađaju miru. Znate, jedna jama, strašna jama gdje majka mrtva rađa mrtvo dijete, koje će kad odraste roditi mrtvo unuče, koje će kad odraste roditi mrtvo praunuče. Znate, Jedna velika jama puna kostiju, puna mesa truleznoga, puna smrada. E to je, braće i sestre, ljudski rod poslije greh opada, sve do dolaska gospodnjeg. I od dolaska gospodnjeg, a izvan crkve Hristove, svijet, braće i sestre, odvojeno crkve, smrdi, nego mi nemamo duhovna čula i mi volimo da nam iriše opkoljeni raznom kozmetikom da ne bi osjetili taj adski pakleni zadar grijeka To smo stalno nekakvim kupkama dezodoransima, parfemima osvježivačima prostorija Samo za kratko, braći se, izbit će taj smrad prije ili kasnije i sačekat ćete u vječnosti, ako ne primiš svešteno miro, blagodati Božije. Krstivši se u ime ovog mladenca, primivši pečat oca i Sina i Svetoga Duha na sebe i živeći po njegovoj svetoj volji, U crkvi njegovoj, praznujući, kako valja, pričešćujući se i živeći u njemu, ne izvan njega, jer ovaj praznik, braću i sese, on treba da postane naš život. To jest, mi izvan ovih praznika ne bi trebali da imamo život nikakve radosti. To pravi hrišćani sve smatraju sujetom, pepelom. Pavle veliki, jedan od najvećih hrišćana, braćo i sest, smatra sve za trice i kućine, za prah i peperom. Ništa ga ne interesuje, sen da Hrista zadobire. To mu je jedini cilj, kako i da ne bude, braćo i sest, mogućnost, možete zamisliti, Sin Boži dolazi na zemlju, širi ruke i prima. Konkurs, braćo i sestre, za nebesko carstvo. Tu se otvori nekakvi konkurs za maloumne, neka organizacija svjetska, nudi kao neku perspektivu, možeš da ploviš, možeš da budeš na brodu, da radiš u ovim onim fabrikama, preduzećima, strašnim i moćnim kompanijama, I ulazim unutra kao miševi, kao miševi, braći i sestre. Jadno, bijedno, poniženo, upljačkano. A ovdje se nebo otvara i priziva sve da uđu, braći i sestre, da nasvijede vječni život. Ne da čekaju tamo da nekome padne na pametnici. Da da nešto novca da preživiš, a vrlo često ni to ne daju, nego ti krv popiju, život ti uzmu, odeš u penziju kao nenormalno. Završiš u staračkom domu jer ni džeca ne mogu da te paze jer su u istom problemu. Tako ljudi umiru, braće i sestre. Tako se životi završali, tragično. A Arhangel javlja veliku radost. Baš nama u ovom vremenu, teškom, veliku radost. I jedinu radost. Jedinog spasitelja. I pokazuje nam znak. Vitlejem, grad, pećina, vertek vitlejenski, djeva i dijete u pelenom. Njega se drži On će ti život dati, jer jeste život. On će ti put otkriti, Jeron, jeste put. On će ti otkriti istinu o tebi, o životu, o vječnosti, o vremenu, jer On jeste istinu. Zato, braćuji se, budimo pažljivi, nemojmo da smo rasijani. To su važne stvari, od stvari, od ovoga praznika i od našeg doživljaja ovih događaja, braće i sestre. Zavisi ne samo današnji dan, badnji dan i sutrašnji dan kao neki praznik. Zavisi nam, braće i sestre, i prek sutra i nak sutra, zavisi nam život vremenu i život u vječnosti. Neka bi dao Gospod duh sveti koji pomaže u crkvu. Da se i mi, braci i sestre, malo uplašimo, znate, malo ustuknemo nazad, ali i i da čujemo pozdrav Gavrilov koji kaže, ne bojte se, je sila velika, ali ne plašite se, jer onaj koji je nad nama, koji je naš vladika i naš car. Evo ga, dolazivam i javljam vama, kako kaže, radost veliku. To je radost čovječija. To je radost, braći i sestre, svih nas. Zato, kako kaže naš dobri brat Dimitrije, nemojmo biti tužni, jer nam se rodi spas Hristos Gospod, u gradu Vitvajima. Svala Bogu za svet.